La mia battaglia di scavazione comincia da quasi tre anni fa ed è sempre stata nella stessa direzione, abbiamo sempre evitato di costruire un nuovo nido ma di ristrutturare quello vecchio e questo è stato sempre la nostra posizione però siamo sempre stati ostacolati dal comune che in quelle rarissime riunioni che Ara e compagnia ci hanno accordato sono sempre venuti diciamo, dando sempre dei dati certi, precisi e definitivi, cioè senza nessun ombra di discussione, cioè loro arrivavano col progetto fatto, con io ero lì già conto e noi dovevamo solamente ascoltarci, classici, subiti, insomma che che ascoltare. Questo è che è stata sempre la politica del comune. Non hanno mai ascoltato, salvo prima di giugno ci hanno convocato ecco perché Ara ci si aveva preannunciato una grossa novità, Cavazzoni che era stato inizialmente originariamente da, già dal 1922 impostato in una posizione diversa, cioè di fianco alla scuola uh, Walt Disney tirando giù tutta una serie di tigli da fare paura, insomma era una, un progetto totalmente assurdo, forse se non sono resi conto anche loro e a quel punto avendo noi presentato la bellezza di 6 alternative di posti dove poterlo fare in Lido, loro alla fine hanno rinunciato alla prima luna loro posizione. Il primo giugno dell'anno scorso eh, ci hanno convocato dicendo che avevano trovato la soluzione, la soluzione nuova era quella di fianco al nido Cavazzoni, quella dell'area attuale praticamente. Purtroppo devo dire che in quella riunione maledetta eravamo in quattro, io ero responsabile del gruppo, purtroppo le altre tre persone che erano con me, quando Ara ha detto che abbiamo, abbiamo deciso di spostarlo qua, tutti hanno detto bravissimo, eccezionale, fantastico e quindi praticamente la decisione del Comune è stata presa con me e che lei per recommendare, come ripeto Borsari, in totale accordo con la popolazione. Io immediatamente ho fatto l'opposizione feroce, dicendo assolutamente no, e la situazione peggiore che si possa trovare era che il comune aveva ormai deciso quello e quello è così è andato avanti e così siamo alla questione di oggi, cioè al cantiere, alle paratie che stanno montando, probabilmente vogliono chiudere tutto per poi completare l'opera di abbattimento degli alberi che sono rimangono dentro al cantiere e che sono quelli in effetti che dovranno puoi andare giù ancora una volta perché tanto dici che è una scelta. Infatti c'è stato già un, uno strappo nella notte tra il 16 e il 17 maggio sì. scorsi, insomma, un agitto di notte per evitare le proteste. Quando si apre un cantiere, le regole, ma le regole proprio di, di, di qualunque cantiere è di informare, di mettere dei cartelli in cui si dica attenzione dal giorno tale, siccome qua come si fa per gli alberi quando si tagliano gli alberi? si portano gli alberi, eccetera. si mette un cartello e si dice da questo giorno, da quel giorno si comincia un'opera in lavoro, non è stato messo mai niente da nessuno, salvo alle 4 domani sono arrivati come lo sede e cominciano a sciegare gli alberi, l'hanno fatto di notte senza nessuna norma di sicurezza perché le barriere non c'erano, al di là di quello che ha detto Lepore che poi diciamo correttamente l'ha smontito, le barriere non c'erano tutte per terra in un angolo, dopo le hanno montate, però a quel punto quando è scesa la gente alle 4 e mezza del mattino si sono ritrovate tipo che sperai che stavano tagliando e che avevano una fretta maledetta perché dovevano alle 4:30 e 5:00 dovevano assolutamente terminare il lavoro perché c'era una questione dei bambini che dovevano arrivare poi alle 8:00 del mattino per andare a scuola e abbiamo fatto gli scambi con i nostri avvocati e quale ci hanno detto sì ci può essere addirittura una, una denuncia penale perché effettivamente lì potevano succedere qualunque cosa di tragico, tant'er vero che uno degli alberi che stavano tagliando stava per cadere su Via, via Sarinio e gli operai hanno dovuto correre e spingere l'albero nella parte opposta, di modo che non non si è battuto sulla strada. Abbattendo quei questi alberi hanno tirato giù due due lapioni del denominazione del parco. Quindi voi presenterete un esposto? Sì, sì, siamo già pronti per la presentazione dell'esposto proprio per la questione di sicurezza, ci sono due motivi, uno per il disturbo della quiete pubblica perché alle 4:00 e del mattino veramente la gente si è svegliata di soprassalto. Ora uno si chiede perché un comune deve permettere alle e non farlo di giorno, che vengono le opere 10:00 del mattino, faccio il lavoro, è chiaro che ci sarà contestazione alle 4 e alle 4 del mattino loro pensavano che non ci fosse contestazione ancora, invece no, la gente scese immediatamente anche in pigiama e hanno discusso con il capocantiere, però diciamo che al di là di questi elementi complementari, il punto fondamentale sono il non ascolto, il vero ascolto, ma il vero totale è una cosa che è stata, ascolto da parte del comune di Bologna sulle eventuali possibilità di discutere, di ragionare sulle cose, ma loro non decidono per tutti i cittadini, devono ragionare coi cittadini, perché altrimenti siamo in dittatura. Loro stanno facendo un lavoro che è totalmente contrario a quello che vuole la cittadinanza. Al di là del fatto che ci sono due punti fondamentali. È uno, la tavola dei vincoli del comune che dice che in quella zona non si può edificare e è inedificabile, l'unico punto di Bologna in cui è edificabile là Quindi non si può. Il secondo è che c'è questa fobia ormai del PNRR che sta portando alla follia questa gente del comune che a tutti i costi vuole assolutamente demolire le scuole e costruire le nuove le nuove. E con grosse grosse grosse criticità, fra altro e io fra l'altro ho esposto già in in tante in tante denunce che ho già fatto alla uh, uh, Guardia di Finanza, alla Corte dei Conti, alla Comunità Europea, un po' dappertutto e ultimamente alla EPPO, alla procura di Lossemburgo e, e pare che le stia andando avanti. E se vediamo i risultati abbiamo il solo timore purtroppo che le ruspe possano arrivare prima della unilaterale risposta, però continuiamo ad andare avanti perché eh, siamo ancora convinti delle nostre posizioni, siamo super convinti delle nostre proposte e soprattutto la gente non vuole assolutamente sentirne parlare di questa di questo nuovo asilo. Al di là del fatto che ci sono tant' tecnicamente tantissime soluzioni eh, molto molto più eh, diciamo più logiche, più corrette, più eh, tecnicamente urbanisticamente migliori, eccetera però eh, per comune non si parla, non si parla perché non si presentano. Non voglio dico parlare, ma non ho nessuna nessun istuto che probabilmente che siamo eh, c'è stato un periodo diciamo dalla